Tervetuloa jälleen, oliks jotain podcastin pariin. Juontajana tänään mies, joka kiitää kuin siivilä ja värittää kuin mustekynä. Toivotan tervetulleeksi verbaaliakromaatti Ari Kohmaa! Joo, joo, joo, joo, joo, torstai on jo toivoa täynnä, paitsi että tänään ei kyllä ole. Ei niinku siis millään. En mä tiedä, välillä vaan tulee näitä tämmösiä päiviä, että ehkä niinku vähän vielä kipeänä ja muuta semmoista, Mutta niinku on niinku todella lukossa, on niinku aivan semmonen niinku tahmeen nihkeä fiilis, ei niinku lähde oikein mikään, mut ei auta! Välillä tulee näköjään tämmöisiäkin päiviä ihmiselle, että on niinku niin sanotusti jum-juntturassa, mutta tota ei saittaa, sen takia olla vähän aikataulusta myöhässä, mut saadaan nyt kuitenkin show tänään vielä, vielä purkkiin, mut mennään tänään tämmöisellä aika perinteisellä ratkaisulla, nimittäin huomenna! Mä tosin vähän tein laskelmia ja tota, huomenna mun mielestä me viedetään toisia kuukautisia. Eli, eli, tota, no, eli kaksi kuukautta tulee täyteen ja oliko se jotain podcastia. Mä oon sinne vähän tän ja eilisen päivän valmistellut pieniä spesiaalinumeroita, niin se on myöskin osittain vienyt veronsa tästä. Tota, no, niin showsta. Mun mielestä meillä on kun hyvä paketti tänään, ei ehkä niin paljon vitsejä, mutta hyvä informatiivinen ja on sikö hauskaakin. Hauskaakin, tota, puhutaan vähän. Ah, tota, nyt on tämmönen catfish-ilmiö ollut aika paljon viimeisen parin kuukauden, muutaman kuukauden aikana esillä. Eli, eli ihan internetissä niinku törkeällä tavalla huijataan ihmisiltä rahaa. Et sanotaan, että hei, pysty heittämään 50 tonnia, niin mä heitän sen 500 tonnia takaisin ja sitten ei koskaan heidä sitä takaisin. Ja tää on mun mielestä hieno ilmiö. Ei ehkä niiden niinku uhrien kannalta, mutta niinku, sen kannalta, että jos joku tähän niinku pystyy, niin on, että, on, että niinku oikeasti niinku. Hattu päästä lähtee niinku täällä, et jos sä joltain saat niinku 50 tonnia niinku Facebookin Messengerissä että kun mä en saa edes peukkua keltää Mut et niinku, puhutaan vähän siitä Sen lisäksi totta kai kiinalaiset, sit vähän suoratoista vinkkejä Mä huomasin mun lempikoomikolta oli tullut uusi Stand up special Netflixiin, pakko puhun nopeesti siitä Sekä sitten formuloista Suoratoistu suositus, sekä sitten vähän muutakin Mä joudun nyt taas niinku pikkusen kyseen alastaa Mut joo, mennään noihin heti myöhemmin, aloitetaan tuolla tota noin niin varas mummo, mummon, ryöstäjä, mummon ryöstäjä teemalla. Ei oo haudan ryöstäjä, mutta mummon, mummon ryöstäjä teemalla. ja teemalla. Tota, lähdetään siitä sitten niin soljumaan pidemmälle tämän päivän showta ja odotellaan tässä kaiken rauhassa huomista kuukautispäivää. Katsotaan, milloin se vuotaminen alkaa vai miten tässä nyt mennäänkään. Mutta joo, äänemies Timo ja sitten mennään eteenpäin. Hommahan on nyt sillä lailla, että mä tarvitsin pikkusen löysää. Varallisuutta kyllä löytyy käteistä, ei niinkään. Oliks jotain? Joo, lähdetään tän liikkeelle, mitä viime päivinä oikeastaan niin kuukausena vuosina on niin paljon uutisia ollut näistä mummoista ja papoista, jotka lähettää rahoja jollekin niin Facebook kaverille siinä uskossa, että ne saa niinku 10 takaisin. Vähän sama olemme myös niinku nuoremmille, eli Tinderissä oli ollut joku tämmönen jätkä, oli, joka oli. Joka oli mikä, mitä, mitä mä oikein selitä, Mulla oli niinku kolme jokaa tuohon samaan lauseeseen. Mutta tosiaan, joo. Niin, Tinderissä oli tämmönen jätkä, joka oli kusettanut kymmeniä niinku, ihmisiä ja lainannut kaikilta niinku, satoituhansia euroja rahaa ja näin kasvattanut tätä niinku, statusmiljonääriyttään, vaikka tosielämässä kaveri oli kuitenkin niinku, ihan muina Mutsin kanafileenä. Eli ihan kuiva. Ja mä en tietenkään tiedä teistä muista, mutta mun mielestä tää on niin oikeesti siiste juttuja. Ei tietenkään niin kuin sen kannalta, jota kusetettiin, mutta niin kuin siltä kantilta, että jos joku tyyppi voi olla niin uskottava, että sä sille niin kuin puoli miljoonaa euroa Facebook Messengerin kautta, niin, niin kuin ihan oikeasti. Tai niin kuin esimerkiksi tässä viimeisimmässä tapauksessa Mummo oli ollut miehensä omaishoitaja ja hoidellut tämän raha-asioita, kun hänelle sitten oli arvostettu Britannian armeijan kapteeni Jack laittanut Facebookissa viestiä. No tottakai Mummo hyväksyi sitten tämän pyynnön, ja Jack avautui heti, että hänellä on vähän tämmönen outo tilanne, nimittäin tota, hän oli voittanut arvonnassa jossain paikallisessa lotossa kymmeniä miljoonia. mutta jotta hän saa nämä rahat, niin hänen täytyis maksaa 50 tonnin alkumaksu. Joku tämmönen pikku panttikuvio, että sitten pystytään niinku näin. Joku tämmönen tilanne. Ja tähän hän nyt sitten pyyti mummolta apua. No mumma totta kai ymmärti tilanteen, ja vielä kun Jack lupasi mummolle 500 000 euron korvauksen tästä 50 000 euron avusta, niin hei, totta kai mummo lähtee jeesaamaan, Vanha hyvä mummeli. Ja jokainen varmaan arvaa, mitä tässä nyt sitten kävi. No, sinne jäi pappa Esperi ja mummo lähti Jackin kelkkaa pahamalle ottaa hyvää mojitoa ja kiivasta senioriseksi. No, ei tietenkään, vaan mummo jäi puille paljahille. Mutta toiko sellainen tilanne, johon mä voin samaistua? Mä itse menen aika samanlaisessa tilanteessa. Ja nyt jos viitte kuunnella avoimin mieli, mun tarina, niin ymmärretään. Sen jälkeen kaikki toisiamme paremmin. Oo, mitäs, mitäs, mitäs. Vaihtuiko se joku tunnelmallisen terapiamusiikin? Tarkoittaako sitä sitä, että tässä tarinassa on kenties jotain pientä herkkyyttä ilmassa? No, kuitenkin, mennään asiaan. Mä olin siis suomalainen arvostettu psykologian ylioppilas. Viiden pisteen joka käsitteli taitavasti kosketuksen merkitystä yksilön hyvinvoinnissa. Briljantti teos, sokeiden karttapallo, tunnekeskuksen, hdmi Kaikki nämä muun mm. muassa siellä. Sen voitte lukea sit sivuilta myöhemmin, jos... Niikseen tykkäätte, mutta mulla on sellainen tilanne, että mä oon saanut kustannusyhtiö Oravalta-sopimuksen mun omalle viiden kirjan sarjalle, joka käsittelee kosketusta ja erinäköisiä otteita. Se on aika tylsää peruskauraa Mustekala-yömmäs, muuta sellaista, mutta siinä on yksi mutta. Mun täytyy maksaa sen ensimmäisen kirjan paperit itse. Ja ne maksaa noin 25 000 euroa. Kun mä oon saanut sen maksettua, niin kustannusyhtiö on kyllä luvannut mulle mustaa valkoisella satojen tuhansien kappaleiden myynnin, mikä tarkoittaa tällä inflaation keskiarkoamalla ja mistä trisius pyramidin pohjaluvalla noin 15 miljoonaa pohjatienestä. Ja pois lukee alleusmyynti tottakai. Joten mun pyyntö nyt sinulle on. Jos saamme kerättyä tuon pohjan kasaan, tulemme yhdessä tekemään hirveän kasan rahaa. Niin ison kasan, että siinä kylpemiseen menisi viikkoja. Vaikka meitä olisi kuinka monta siellä, samassa altaassa. Auttakaa minua auttamaan teitä. Pyydän sinulta tavalliselta kansalaiselta nöyränä apua. Tehdään yhdessä vesiputous, josta tulevaisuuden mandarinitkin saavat juotavaa. Lahjoitukset voi lähettää ohjelman jälkeen osoitteeseen www.sinuarkuset.etu. Oliks jotain? Joo, no mä haluan sen verran paljastaa ihan kaikessa rehellisyyden nimissä, eli Sinua on kusetettu. Ei mulla mitään kirjasarjaa ole Hei, nyt te kaikki 13 ihmistä, jotka lähetitte mulle jo rahaa, niin mä pistän nää teille takaisin. Hei, ei mulla oikeasti ole mitään tuomata tämmöstä tilannetta. Mulla on kyllä ihan varaa maksaa omat paperit, mutta tota... Nyt varmaan huomaatte kaikki, miten helppo on mennä tämmöiseen vedätykseen, kusetukseen. Et se käy ihan silmän Yhtäkkiä se, että niin ai, sulla on tommonen tilanne. Okei, okay, no hei, mä pistän täältä 100 tonnia tulemaan. Niin ihan tosta vaan. Niin sen kummempaa asiaa miettimättä, kun kuitenkin perusteet ja kaikki pohjaluvut ja tulevaisuuden ennusteet on kunnossa, niin tota noin, kuka vaan meistä voi tulla huijatuksi. Muistakaa se. Ja tota noin, eläkää tässä pelossa koko loppuelämänne aina viimeiseen päiväänne asti. Mutta arvatkaapa, mikä ohjelma-osio nyt tulee. Tässä ohjelma ei huijata ketään. Tässä tulee neljä uutisotsikkoa ja neljä vitsiä uutisista. Hyvää iltaa! Tämä luotettava uutistoimisto kertoo puolueella iso määrä somemainoksia. Niin siis, mitä mainoksia? En mä tiedä, ne on jotain mainoksia. Juha Sipilä paljasti, millä sanoilla hän aloitti historiallisen puhelunsa Sauli Niinistölle. Hello, is it me you're looking for? Lukon kentälliset menivät uuteen uskoon, avaan hyökkääjä joutui sairas tuvalle. Ja varsinkin Lukon tapauksessa tätä voidaan pitää merkittävänä menetyksenä. Toivottavasti jostain saadaan paristettua paikkaa ja kasaan. Osaiskoon kenties talomies tai Lukko Seppä auttaa. Onko tässä maailman nopein apu unettomuuteen? Simppeli asento rentouttaa kehon sekunneissa. Istahdat oikein hyvään nojatuoliin ja lyöt otsasi tiukasti kiinni sohvapöydän kulmaan. Kuka sä oot? Mikä mä oon? Ja oliks vielä jotain? Joo, hypätään uutisista suoraan suoratoista maailmaan, nimittäin mun ihan niinku yks, yhdeltä lempikoomikoista. Voidaan sanoa niinku Kevin Harti jälkeen heti se kakkonen, nimittäin tämmönen kuin Jimmy Carr, eli Jimmy Carr. Niin tota, häneltä oli tullut Netflixin uusi spesiaali jatkaa samaa tuttuu standardia, erittäin rivoo. Simppeliä, mutta toimivaa komiikkaa. Kaveriseiso on käytännössä samoilla jalansijoilla. Koko ja kertoo viimeisen päälle pykälässä oleva puku pukupäällä. Niin ala-arvoisia, roisee vitsejä mitä kuka ikinä. Mutta jotenkin toi niinku kontrasti ainakin meikäläisen synkälle meille toimii. Lämmin suositus, jonkin teko tekee illan siin. Istutte jonkun kämpillä siinä sohvalla. Muutama jätkä siinä ja tota, pikkusen bissee ja vähän makkärää. Tiedänkö, hkblö, täräkkärää siinä, niin tota... Siihen hei Jimmy Carr, niin totta, kyllä muuten jengi viihtyy, kyllä jengi viihtyy, voin suositella lämpimästi. Eli Netflixissä, se oli joku, joku ihan käsittämätön, niinku Jimmy Carr, Best of Ultimate Highlights of My, joku tämmönen ihan käsittämätön nimi, mutta Jimmy Carr vaan hakuu, niin kyllä se, se tulee kaksi spesiaalia, niistä se uusin, tai voitte katsoa se vanhenkin, ne on molemmat erittäin toimivia. Mutta toinen uutuus, joka oli nyt tullut Netflixiin, niin on joku tämmönen F1-sarja, missä tota, seurataan viime kauden aikana muutamia talleja, kuljettajia ja tallipomoja. Siinä oli ainakin Red Bull, McLaren, Renault ja Haas. Tämmöiset tallit oli isosti esillä. Vähän pettymys, että ei ainakaan ekaa muutamaa jaksoa, mä en muistaakseni neljä jaksoa katsoa, niin ei ollu meidän Kimiä saatu. Miestä jolla on ehkä ylivoimaisemmat henkilökohtaiset sponsorit ikinä. Hartva original lonkero ja sitten tämä intialainen Sig Habier. Niin ei tarvii varmaan niinku paljon handelissa aikaa tuhlata. Mut nyt taas katsottiin aiheesta, nimittäin tämä sarja jotenkin niinku hyvin klassisella urheiludokkarityillä kuvaa Niitä niinku taustoja ja fiiliksiä niin onnistumisten kuin epäonnistumistenkin hetkellä. Mut sit kuitenkin siitä jää semmonen niinku moderni fiilis, että se ei ole niin semmonen niinku kliseinen. Ja mä en itse todellakaan, mikä F1 vani, niin mä yleensä katon niinku kisoista sen tunnin koosteen, koska siinä on kivasti ne kaikki tapahtumat, emmän jaksa sitä, niinku, se kestää neljä tuntia se kisa ja sitten spekuloidaan et sitä, että tää tota. Mutta kuitenkin, kun niistä on itselle jäänyt niistä kisoista viime kaudelta, se pieni semmoinen ohut muistikuva vähän mitä tapahtui siellä ja täällä, niin tämä sarja antoi kivasti taustaa sinne niin kuin, tapahtumille. Ja esimerkiksi joku kisa oli ollut tämmönen, missä haas oli niin kuin, tulossa kaikki aikojen sijoitukset, neljäs ja viides, niin varikko pysähdyksellä molemmilta autoilta jäi yksi pyörä löysälle ja koko kisa pasjaksi. Niin sitten sarjassa veitin se kamera niin kuin siihen hetkeen, just siihen hetkeen, minkä jokainen meistä haluaa nähdä. Siihen kun se parikkomies, joka ei osannut sitä ruuvin väännintä käyttää, niin kohtaa tätä tallipäällikön. Moden sadan tuhannen, jossa jopa monien miljoonien kisa ihan blörinäksi joku unisen ruuvin jätkän takia. Ja sitten kuitenkin se oli niin niinku inhimillinen tilanne, kun se tyyppi tuijottaa sitä tallipomoa silmiin ja sanoi, että kun mä en tiedä mikä tässä nyt meni. Ja ei muuta kuin eteenpäin. Ja toinen hyvä pointti tästä sarjasta. Mä en tiedä, kuka tän on suomentanut niin ne tekstitykset. Ja sanottakoon jo tässä kohti, että mä en ole mikään suomenkielisten tekstitysten suuri fani, mutta tässä on kyllä niin kääntäjällä ollut hauskaa. Meinaa tässä nähdään muun niin muassa mm. ilmasu. Ricciardo kiitää kuin Siivilä. Niinku mitä? Oispa mennyt, mennyt joku Siivilä käytetarkastus ohi? Niinku miten Siivilä ja kiitä, kiitäminen saadaan niin samaan mielikuva, mutta joo. Siinä suositukset Jimmy Carr ja sitten tämä Formula 1. Taistelu paikasta. Molemmat löytyy Netflixistä. Suosittelen lämpimästi. Kaikille. Oliks jotain podcast? Yhtä hauska kuin ovenkahva. No, mä ainakin yritin. Oliks jotain? Joo, ei noi kaikki kielikuvat ei toimi tolleen niinku... Joo. Mut mä ajattelin, että vois nopea puhua vielä vähän formuloista, kun nyt uusi kausi tänä viikonloppuna alkaa. Australia, Melbourne, osakilpailuja. Osa mähän on siis ihan amatööri, mä en oikeastaan seuraa ja voidaan sanoa, niin mä katson kisakoosteet, jos ei muuta mielenkiintoisempaa katottavaa. O Ja yleensä on. <kysy> mutta tata, jatketaan siis tätä mun niinku klassista, kirjoitan kirjan aiheesta, josta en tiedä mitään, mutta kun on ostanut, niin palautusoikeutta ja ole, niin pakko mennä tällä, eli formulat, Autourheilu muutenkin. Mun mielestä suurin mielenkiinto on siinä spekuloinnissa, että kuka nyt oikeasti on se paras. Koska se auto kuitenkin vaikuttaa niinku ihan järkyttävän paljon. Sen takia musta on nyt niinku mielenkiintoinen sesonki, koska Kimi Alfa Romeo on perhe Sedanilla ja sitten taas tää Leclercki päässyt Ferrari-rattiin. Niin mielenkiintoista nähdä. Nyt jos on niinku tilanne se, että näiden autojen sijoitukset ei muutu mihinkään viime kaudesta, niin voidaan mun mielestä lopettaa koko laji. Mut sitten taas, jos Kimi pystyy silloin tällöin niinku taistelee top 5 sakissa ja tää Leclercki ei oikein niinku pärjää, niin mun mielestä kertoo siitä, että se on niinku ees jotain järkeä. Ja Mä oon niin sitä mieltä, että vähän niin kuin futiksessa, niin myös formulaissa pitäisi olla yhdenlainen auto ja sillä ajaa kaikkien. Ja nyt mä tiedän, että tulee sieltä koko keltimään teboilimun mun sisään, mutta kun kaikille ei sovi samat asetukset, niin se ei oo reilu, että joku ajaa ikään kuin lemparilla ja joku joutuu juomaan koko ajan Dr. Pepperiä. Mä ymmärrän tän asetelman keltimään teboilimun, ottakaa nyt rauhassa. Mutta jos mä esitän sinen kuraeteisen kysymyksen. Mun kaveri on 160 cm pitkä, hän painaa 95 kiloa. Hän on koko ikänsä pelannut jalkapalloa ja viimeisen kolme vuotta harrastanut siinä rinnalla vapauttavaa. Mitä te olette mieltä? Pitäisikö hänen saada esimerkiksi vaikka vaan kotipeleissä, niin käyttää oman maali edustalla vähän kovempia keinoja, kun ne asetukset eli säännöt sopii vähän paremmin hänelle kuin se, että jokaisesta kosketuksesta täytyy kerätä terkkarissa. Aivan! Te alatte ymmärtää mun pointtia. Joo, alkuhan se olisi niinku aika shajsee, kun suuri osa joutuisi totuttelemaan niihin vieraisiin asetuksiin ja jollekin tulisi niinku tyhjää tyhjämaali koko ajan. Että tota, kaikilla muilla meni siellä vihkoon, kun ne osaa ajaa sitä autoa, kun siinä on joku vähän asetus sinne tänne ja tonne, ja sitten taas jollekin tulisi suoraan lapaan. Olis se aika tylsää alkuun. Mutta tii, jos me mietitään niin tulevaisuutta, että mihin tämä laji voitaisiin kehittyä, että eihän tätä jaksa kukaan katsoa, että siellä niin kuin, kaksi autoa käytännössä taistelee siitä voitosta, ja sitten ne loput muu vaan, muut vaan niin kolaroivat toistensa kanssa ja niin kuin, maino, mainostaa niin kuin, erinäköisiä firmoja. Eihän niillä ole mitään muuta roolia niillä muilla firmoilla, kun olla vain niin kuin, mainoks, mainoskyltteinä. Että niinku... Miettikää sitten, jos me tehtes niin, että nyt jokainen ajaa samalla autolla. Niin kymmenen vuoden päästä, kun siellä on sitten kaikki naamat vaihtunut. Et jokainen niistä on niinku totutellut siihen, että nyt näillä autoilla mennään. Että nämä on ne asetukset. Ja tähän mun pitää tottua sen sijaan, että se auto suhun. Niin totutetaankin sut auto ja Ihan samalla lailla kuin Fudiksessa. Et sä on niinku keksinyt itse sääntöjä ja sen jälkeen niinku rupeaa menemään niillä. Vaan sulle on annettu ne säännöt, että okei, tää on paitsio Ja tonne valkoisten tolppia väliin, kun laittaa pallon, niin siitä tulee maali. Eikä siitä, että se vetää tuosta rajasta yli, mikä sopisi suomalaisille paljon paremmin, Et niinku Tämä on mun pointti. Ja niinku hei, kiitos. Tai sitten jos joku liikulaji, koska meillähän on rallissa ihan sama tilanne. Ehkä ei ihan niin paljon, mut kuitenkin. ni niin voitaisiinko nyt joku semmonen auto ei keksiä, missä ajetta samalla vehkeellä kaikki, niin sitä ei niinku joku järki seurata? Kiitos. mitä jos tehdään näihin podcasteihinkin semmonen homma, että jokainen kertoo samat läpät ja sitten vaan päätetään, että kuka kertoo ne parhaiten? Ei kun niin joo, tämähän menee jo sille. Oliks jotain. No joo, tänään vähän tämmönen asiapainotteisempi show. Jatketaan huomenna sitten tuota noin, niin ehkä pikkusen viihteellisemmällä kulvalla, pikkusen levottamalla kulmalla, nimittäin, kaksi kuukautta täyteen meillä on mä oon valmistellut pari yllätystä. Meillä tulee ole viihdyttävä show, meillä on totta kai kahden lauseet, meillä on totta kai pitkät kiinalaiset uutiset. Meillä on hyviä Jerry, meillä on tarinaa, meillä on sitä ja tota ja tota, mutta. Tarkalleen ottaen mitään, niin sehän selviää vasta huomenna, että palatkaa silloin kuulolle. Meikälän ei tässä kohti sano mitään muuta kuin morjesta, iltaa, päivää tai huomenta, mihin aikaan nyt sitten kuunteletkaan. Jatketaan huomenna. Lisää tätä ja muita sirkosuoja Instagramissa. Ari Kohoma Official. Uusi oliksi jotain podcast-jakso jokaisena arkipäivänä, eli seuraavan kerran huomenna. Siihen asti voit toki kuunnella vanhoja jaksoja konginne kumahtaessa.